Розділ. Другий. Леджер. Я паркую пікап у провулку забаром і помічаю, що в мене досі лак на нігтях правої руки. Зараза. Забув, що вчора грався в перевдяганки з чотирирічкою. Ну, фіолетовий принаймні пасує до уніформи. Коли я виходжу з пікапа, Роман якраз кидає в бак мішки. Зі сміттям. Він бачить подарунковий пакет у мене в руках і знає, що це для нього. Тож одразу тягнеться. Давай вгадаю. «Чашка?» – він зазирає всередину. «Це чашка. Завжди чашка. Він не дякує. Теж, як завжди. Ми не говоримо про те, що ці чашки – символ тверезості, але ще п'ятниці купую йому нову. Це вже 96-та. Може, варто було б уже й зупинитися, у нього вже повна квартира чашок. Але це вже зайшло занадто далеко, тож я не можу». Він тверезий уже майже 100 тижнів. І в мене вже давно заготовлена чашка на сотий. На ній логотип денверських бронкос. У списку його улюблених команд ця остання. Роман махає рукою в бік дверей бару. Там якась пара чіпляється до інших клієнтів. Просто ж за ними. Дивно, у нас так рано зазвичай ще нема вгашених. Ще ж навіть не шоста. Де сидять? Поруч із музичним автоматом. Він переводить погляд на мою руку. Класний манікюрчик? Скажи. Я піднімаю руки і ворушу пальцями. Непогана робота, як на чотирирічку. Я відчиняю чорний вхід бару, і мене зустрічає гучне скреготіння. У динаміках Аглі Кід Джої знущається з моєї улюбленої пісні. Ну ні. Я проходжу через кухню до барної стійки і одразу помічаю їх. Вони схилились над музичним автоматом. Я тихенько підходжу і бачу, що вона знову і знов тисі одні ті самі чотири цифри. Кидаю поля через їхні голови на екран. Вони хихотять, наче першечки хулігани. Наступні 36 пісень – це пісня Кац in the Cradle». Я прочищаю горло. І це, по-вашому, смішно? «Я тепер можу слухати одне й те саме наступні шість годин?» Тато чує мій голос і розвертається. «Леджер!» Він міцно обіймає мене. Від нього пахне пивом і моторною оливою. А ще лаймами? Вони що, бухі?» Мама відходить від автомата. «Ми намагалися все виправити. Мене навмисно!» «Ну, звісно. Я обіймаю її». Вони ніколи не попереджають, що збираються приїхати. Просто з'являються, лишаються на день-два-три, а тоді знов кудись їдуть на своєму автодомі. Однак бачити їх п'яними – це щось новеньке. Я кидаю погляд через плече. Роман уже стоїть за стійкою. Я показую на батьків. Це ти їх так? Чи вони вже такі прийшли? Роман знизує плечима. Трохи те, трохи те. У нас річниця, говорить мама. Ми святкуємо. Сподіваюся, ви не за кермом сюди приїхали? Ні, відповідає тато. Наші машини автодім на СТО, на обслуговуванні. Ми приїхали на таксі. Він гладить мене по щоці. Хотіла тебе побачити, але прочекали тут аж дві години. Зголодніли, тож підемо вже. От тому й треба попереджати мене, що ви приїжджаєте. У мене й своє життя є. А про нашу річницю ти забув? питає тато. Вилетіло з голови, вибачте. Я ж тобі казав, говорить він мамі, жени бабки, робін. Мама лізе в кишеню і віддає йому 10-доларову купюру. Вони закладаються майже на все. На моє особисте життя, на те, про яке свято я не забуду, на кожен мій футбольний матч. Але я майже впевнений, що вони просто вже не один рік передають одне одному саму 10-доларову банкноту. Тато піднімає порожній келих і трусить ним. «Бар мене ще!» «Я беру келих. Давайте налью вам холодної води. Я лишаю їх біля автомата і йду за стійку. Дві склянки води вже майже наповнені, коли в бар заходить дівчина із дещо розгубленим виглядом. Вона озирається, наче ніколи тут не була, а тоді помічає порожній сілець в іншому кінці бару і прямує до нього». Я дивлюсь на неї весь час, що вона йде через зал. Дивлюсь так уважно, що забуваю про воду і вона розливається. Хапаю рушник, витираю калюжу. Коли підводжу очі на маму, бачу, що вона теж дивиться на дівчину. Потім на мене, потім на дівчину. Срака. Останнє, що мені треба, це щоб вона зводила мене з клієнткою. Вона й тверезе намагається гратися у звідницю, а зараз у ній вже кілька келихів. Навіть не уявляю, що на мене чекає. Треба їх негайно звідси вивезти. Я несу їм воду і віддаю мамі свою кредитку. Давайте ви підете в стейкгаус Джейкс і повечеряйте за мій рахунок. Краще пройдіться, притворізієте дорогою. Ти таке сонечко! Мама драматичним рухом хапається за груди і дивиться на мого тата. Бенджі, ми так добре його виховали. Ходімо відсвяткуємо, які ми чудові батьки, з його кредиткою. Ми й справді добре його виховали, погоджується тато. Треба народити ще дітей. Ми на пауза, рідний. Пам'ятаєш, як я цілий рік тебе ненавиділа? Мама бере сумочку і вони забирають із собою склянки із водою. Якщо вже він платить, треба взяти рибай, тихо говорить тато, коли вони виходять. Я полегшено видихаю і повертаюся за стійку. Дівчина тихенько сидить у кутку і щось пише у блокноті. Романа забаром немає, тож я припускаю, що замовлення в неї ще не прийняли. І я рада візьму це на себе. «Що вам принести?» – питаю я. «Воду і дієтичну колу, будь ласка. Вона не піднімає на мене очей, тож я відходжу за її замовленням. Коли ж повертаюся з напоями, вона ще пише. Я намагаюся побачити, що саме, але вона закриває блокнот і підводить погляд. Дякую. Вона замовкає, але мені здається, що вона хотіла сказати «дякую вам». Вона тихо додає «вам» і бере соломинку. Здається, вона схвильована. Мені хочеться розпитати, як її звати, звідки вона. Але кілька років, будучи власником цього бару, я засвоїв, що такі розпитування самотніх людей застійкою швидко призводять до розмов, які дуже важко закінчити. Але більшість відвідувачів не привертають моєї уваги аж так. Я махаю рукою на її два напої і питаю «Ви когось чекаєте?» Вона підсуває їх до себе «Ні, просто пити хочу». Вона відводить погляд і відхиляється на спинку стільця, знов розкриває блокнот і щось пише. «Я розумію натяки, її не треба чіпати. Йду в інший кінець стійки». Роман повертається з кухні киває в її бік. «Хто це в нас?» «Не знаю, але обручки немає, тож не твій типаш. «Дуже смішно».